Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas Pista 4 Am auzit vorbindu-se când am plecat din Paris. Și unde au să-l trimită? La Sfânta Elena. La Sfânta Elena. Ce mai e și asta? Întrebă marchiza. Sfânta Elena e o insulă la vreo 2000 de leghe de aici, dincolo de ecuator, răspunse contele. Minunat! După cum spunea de Vilfor, e curată nebunie că au lăsat un astfel de om între Corsica, unde s-a născut, între Neapole, unde încă mai domnește cumnatul său, și în fața Italiei, din care voia să facă un regat pentru fiul său. Din nefericire, adăugă Vilfor, avem tratatele din 1814 și nu ne putem atinge de Napoleon fără să le călcăm. Ei bine, le vom călca spuse domnul de Salvio. El le-a respectat mai mult când a fost vorba să-l împuște pe sărmanul duce d'Angueen? Atunci suntem înțeleși, vorbi marchiza. Sfânta Alianță scapă Europa de Napoleon și Vilfor scapă Marsilia de Bonapartiști. Ori domnește, ori nu domnește regele. Dacă domnește, guvernul trebuie să fie tare iar oamenii lui să se arate neînduplecați. Acesta e singurul mijloc de a întâmpina răul. Din nefericire, doamnă, zâmbi Wilfor, un substitut de procuror e chemat totdeauna abia după ce răul s-a săvârșit. Atunci e de datoria lui să îndrepte răul. Aș mai putea să vă spun, doamnă, că noi nu îndreptăm răul, ci doar îl răzbunăm, atâta tot. Oh, domnule de Vilfor, se amestecă o tânără și frumoasă domnișoară, fica a contelui de Salvio și prietena a domnișoarei de Saint-Meran. Caută să ai un proces interesant cât timp vom sta la Marsilia. N-am văzut niciodată o curte cu juri și am auzit că e ceva cu totul deosebit. Într-adevăr deosebit, domnișoară, pentru că în locul unei piese de teatru, Acolo se desfășoară o dramă adevărată. În locul suferințelor jucate sunt suferințe reale. După lăsarea cortinei, în loc să se întoarcă acasă unde să ia masa în mijlocul alor săi și să se culce în tihnă, ca să reînceapă a doua zi din nou, omul pe care îl vezi în fața juraților intră în temniță, unde îl așteaptă călăul. Vă dați, deci, seama că pentru oamenii nervoși, dornici de emoții tari, nici că s-ar putea să existe un spectacol mai nimerit. N-aveți nicio grijă, domnișoară, dacă o să am prilejul, vi-l voi înfățișa. Omul acesta ne face să ne treacă fior de groază, iar el râde, spuse René, pălind. Ce vreți, e la fel ca un duel. Până acum am cerut de vreo cinci 6 ori pedeapsa cu moartea pentru acuzați politici sau de alt fel. La ora asta cine știe câte pumnale se ascut în umbră și mă pândesc." Doamne!" exclamă Rene, posomorându-se tot mai mult. Oare vorbești serios, domnule de Vilfor?" Cum nu se poate mai serios, domnișoară?" răspunse zâmbind tânărul magistrat. Iar cu faimosul proces pe care îl dorește domnișoara ca să-și satisfacă o curiozitate și eu ca să-mi satisfac ambiția, situația va deveni și mai gravă. Vă închipuiți cumva că toți soldații ăștia ai lui Napoleon, deprinși să meargă orbește împotriva dușmanului, au să șovăie când e vorba de tras un glonte sau de împuns cu baioneta? Vă închipuiți că au să șovăie mai mult să ucidă un om pe care îl socotesc dușman personal, decât să ucidă un rus, un austriac sau un ungur pe care nu l-au mai văzut niciodată la față? De altfel, știți, așa și trebuie să fie. Fără asta, meseria noastră n-ar avea niciun rost. Eu însum mă simt încurajat și capăt avânt, când văd lucind în ochiul acuzatului fulgerul luminos al lui, atunci nu mai e un proces, e o luptă. Lupt împotriva lui, el răspunde la lovituri. Eu lovesc tot mai tare și lupta se termină, ca toate luptele, printr-o biruință sau o înfrângere. Iată ce înseamnă să pledezi. Primeștia îți dă glas. Un acuzat care mi-ar zâmbi după ce am vorbit, m-ar face să cred că am vorbit rău, că am spus lucruri de fără forță, neîndestulătoare. Gândiți-vă numai la senzația de orgoliu pe care o încearcă un procuror regal, convins de vinovăție acuzatului, când îl vede pălind și încovoindu-se sub povara dovezilor și sub fulgerele cuvintelor. Capul care se pleacă va fi apoi tăiat. René nu-și putut împiedica un țipăt. Iată ce înseamnă să știi să vorbești," spuse unul dintre oaspeți. Iată omul care trebuie în vremuri ca ale noastre," adăugă altul. Adevărat," în cuvință un al treilea. În ultimul proces ai fost strașnic, dragul meu Vilfor. mi minte omul acela care-și asasinase tatăl? Ei bine!" L-ai ucis cu desăvârșire până nici n-a apucat să-l atingă călăul." O, când e vorba de ucigașii ai părinților, nu-mi pasă," spuse René. Pentru ei nicio pedeapsă nu poate fi prea mare. Dar pentru nefericiții de acuzați politici, ei sunt și mai răi, René, fiindcă regele este tatăl națiunii și dacă vrei să-l răstorni sau să-l ucizi pe rege," Înseamnă că vrei să ucizi tatăl a treizeci și două de milioane de oameni." Îmi e tot una, domnule de Vilfor," răspunse René. Dar îmi făgăduiești să fii îngăduitor față de cei despre care îți voi vorbi eu?" N-avea nicio grijă," spuse Vilfor zâmbind cât putea mai fermecător. Vom face împreună actele de acuzare." Draga mea," se amestecă marchiza, Veziți de păsărelele de cățeluși și de rochiile tale și lasă-ți viitorul soț să-și facă meseria. Astăzi armele se odihnesc și robele magistraților au cuvântul." Despre asta există o zicătoare latină foarte înțeleaptă. Cedant toge, spuse Vilfor, făcând o plecăciune. Nu îndrăsneam să vorbesc latinește," îi răspunse marchiza. Cred că mi-ar fi făcut plăcere mai mult dacă erai medic, urmă René. Îngerul morții cât e el de înger, tot m-a înspăimântă Biata, Rene, șopti Vilfor, învăluind-o într-o privire drăgăstoasă Fica mea, spuse marchizul Domnul de Vilfor va fi medicul moral și politic al acestui ținut Crede-mă, are de jucat un rol frumos și are totodată putința de a face să fie uitat rolul jucat de taicăsul," adăugă încăpățânata marchiză. Doamnă," îi răspunse Vilfor, surăzând cu tristețe, am avut cinstea de a vă spune că tata s-a lepădat, cel puțin așa nădăjduiesc, de greșelile din trecut, că a devenit un prieten zelos al religiei și al ordinii, un regalist poate chiar mai bun decât mine." fiindcă el e din convingere pe câtă vreme eu sunt din pasiune. Și după ce rosti fraza aceasta rotunjită, Vilfor privi oaspeții ca să vadă ce efect a făcut, așa cum la tribunal, după o frază asemănătoare, și-ar fi privit auditoriul. Ei bine, dragul meu, Vilfor, spuse contele de Salvio, tocmai asta i-am răspuns și eu al altăier la Tuilerii, Ministrului Regelui, care îmi cerea socoteală despre căsătoria aceasta destul de ciudată între fiul unui girondin și fica unui ofițer din armata lui Condé. Ministrul a înțeles foarte bine. Sistemul acesta de contopire e al lui Ludovical al XVIII-lea. De aceea, regele, care ne asculta discuția, fără ca noi să știm, ne-a întrerupt și ne-a spus: Wilfor? Băgați de seamă că regele n-a spus noartie, ci din potrivă, a rostit apăsat numele lui Vilfor Vilfor are drumul deschis E un tânăr destul de chipzuit și face parte dintre oamenii mei Mă bucur că marchizul și marchiza de Saint-Meran și l-au ales de ginere Și aș fi sfătuit și eu să încheie căsătoria aceasta Dacă n-ar fi venit ei mai întâi să-mi ceară îngăduința să o facă a spus regele asta?" întrebă Vilfor încântat. Ți-am repetat propriile lui cuvinte și, dacă marchizul vrea să fie sincer, îți va mărturisi că frazele spuse acum se potrivesc în tocmai cu acelea pe care i le-a spus regele însuși acum șase luni, când i-a vorbit despre planul căsătoriei între fica dumisale și dumneata." E adevărat," în cuvință marchizul." Oh, atunci îi datorez toate vrednicului suveran. Ce n-aș face ca să-l slujesc cât se poate mai bine?" Minunat!" spuse marchiza. așa îmi placi. Să poftească acum un conspirator și sunt sigură că va fi primit cum se cuvine." Iar eu, mamă," glăsui Rene. Îl rog pe Dumnezeu să nu te asculte și să nu-i trimită domnului de Vilfor Decât hoți mărunți, faliți neînsemnați și excroci fără curaj Așa cel puțin am să dorm liniștită E ca și cum îi dori unui medic numai bolnav de migrene De pojar sau înțepați de viespi Adică de vătămături care nu ating decât pielea Râse Vilfor Dacă vrei să mă vezi procuror regal Dorește-mi, din să dau piept cu bolile grele, a căror vindecare face cinste medicilor În aceeași clipă, ca și cum soarta n-ar fi așteptat decât ca Vilfor să-și spună dorința pentru a-i o îndeplini Intră un valet și-i șopti -și ceva la ureche Vilfor, scuzându-se față de oaspeți, plecă de la masă și se întoarse după câteva clipe Cu fața luminată de bucurie și cu zâmbetul pe buze. Renel îl privi drăgăstoasă. Așa, cu ochii lui albaștri, cu pielea obrazului oacheșă, cu favoriții negri care îi încadrau fața, era într-adevăr un tânăr elegant și chipeș. De aceea, fata aștepta cu nerăbdare ca el să-i spună pentru ce plecase de la masă. Ei bine," începu Vilfor, dorei, Maia ori domnișoară, ca soțul să-ți fie medic." Eu cel puțin mă asemăn cu discipolii lui Esculap. Prin 1815 încă se mai vorbea astfel. Prin aceea că nu sunt niciodată stăpân pe timpul meu și că vin să mă cheme chiar de lângă dumneata, chiar de la ospățul nostru de Logodnă. De ce te-au chemat?" întrebă cu o ușoară neliniște René. Vai, pentru un bolnav, căruia i-ar fi cum nu se poate mai rău dacă e-adevărat ce mi s-a spus. De data asta e un caz grav, iar boala pare mi se căduce la eșafod. O, doamne, strigă rene pălind. Adevărat, întrebă ceilalți curioși. După câte mi s-au spus, a fost descoperit un mic complot bonapartist. E cu putință, se miră Marchiza. Iată denunțul. Și Vilfor citi. Domnul procuror regal este înștiințat de către un prieten al tronului și al religiei că numitului lui Edmond Dantes, secund pe nava Faraonul, sosită în dimineața aceasta de la Smyrna, după ce a trecut pe la Neapole și Porto Feraiu, i-au fost încredințate de către Murat o scrisoare pentru uzurpator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 Așa e. Însă, cum procurorul lipsește, secretarul său a primit scrisoarea și, cu mare sarcina să-i deschidă scrisorile, a deschis-o și pe aceasta. Apoi a trimis după mine, dar negăsindu-mă, a dat ordinul de arestare. Așadar, vinovatul e arestat? întrebă marchiza. Adică acuzatul? se amestecă Rene. Da, doamnă, îi răspunse Vilfort. Și după cum aveam cinstea să-i mai spună adineauri domnișoarei Rene, dacă se găsește scrisoarea, bolnavul e pe ducă. Unde e acum nefericitul acela? Se interesă Rene. E la mine. Hai, prietene, îl îndemnă marchiza. Nu lipsi de la datorie și nu rămâne cu noi când slujba regelui te cheamă în altă parte. Du-te unde slujba regelui te cheamă. Domnule de Vilfor," spuse René împreunându-și mâinile a rugă, fii binevoitor, nu uita că e ziua logodnei noastre." Vilfor ocoli masa și, apropiindu-se de logodnică, se sprijini de spătarul scaunului ei. Ca să-ți risipesc neliniștea, am să fac tot ce va fi cu putință, draga mea. Dar dacă există dovezi sigure, dacă acuzația e reală, Va trebui să retez buruiana asta bonapartistă." Rene se cutremură la auzul cuvintelor să retez, fiindcă iarba despre care era vorba avea cap. Lasă, lasă," glăsui marchiza, nu te lua după fetița asta, Vilfor, se va obișnui ea." Și întinse o mână uscățivă pe care Vilfor o sărută uitându-se la Rene, de parcă i-ar fi spus, Ție îți sărut mâna sau măcar ție aș vrea să ți-o sărut în clipa asta. Triste prevestiri, șoptirene. Ești nemaipomenit de copilăroasă, roasă, marchiza. Gândește-te puțin ce poate să aibă a face soarta statului cu nălucirile sentimentelor și cu slăbiciunile inimii dumitale. Oh, mamă, șoptirene. Fiți îngăduitoare cu regalista noastră, nu prea dârză, doamnă marchiză," spuse Vilfor. Vă făgăduiesc să-mi fac pe deplin datoria de înlocuitor al procurorului regal, adică să fiu de o asprime cumplită." Dar, spunând aceste cuvinte, Vilfor aruncă o privire furișă spre logodnica sa și privirea aceasta spunea Fii liniștită, Rene, pentru dragostea noastră voi fi îngăduitor." René îi răspunse cu cel mai dulce surâs, iar Vilfor ieși nespus de fericit. Capitolul 7. Interogatoriul De îndată ce ieși din sufragerie, Vilfor le pădă masca voioșiei și luă înfățișarea serioasă a omului chemat la îndatorirea supremă de a hotărâ asupra vieții semenilor săi. Cu toată ușurința de a-și schimba înfățișarea... Ușurință pe care substitutul o studiase de multe ori dinaintea oglinzii ca un actor priceput, de data aceasta însă i veni destul de greu să-și încrunte sprâncenele și să-și posomărască fața. Într-adevăr, dacă lăsăm la o parte politica făcută de taică sushi care i-ar fi putut dăuna în viitor, dacă bătrânul n-avea să o părăsească de tot, Gerard de Vilfor era în clipa aceea cât se poate de fericit. La 27 de ani, stăpânea o avere însemnată, ocupa un loc de frunte în magistratură, se căsătorea cu o fată frumoasă pe care o iubea, nu cu patimă, ci chipzuit, așa cum trebuie să iubească un substitut de procuror. Logodnica lui, în afară de frumusețea ei deosebită, era domnișoara de Saint-Meran, cu alte cuvinte, aparținea uneia dintre familiile cele mai bine văzute la curte pe vremea aceea, iar influența tatălui și a mamei ei, care nu aveau alt copil, putea fi în întregime folosită pentru ginere. Pe de altă parte, Logodnica îi mai aducea viitorului ei soț și o zestre de 50 de mii de taleri, împreună cu speranțele, după cum spun de obicei pețitorii, unei moșteniri ce se putea ridica într-o bună zi la o jumătate de milion. Elementele acestea luate la o laltă alcătuiau pentru Wilfor un total de fericire atât de uluitoare, încât i se părea că și soarele a repete după ce își privea cu ochii sufletului, propria lui viață interioară. La ușă, Wilfor îl găsi pe comisarul de poliție care l-aștepta. Vederea omului în negru coborând dată din cerurile unde plutea pe pământul material de sub tălpi. Deci își luă despre care am vorbit și, apropiindu-se de comisar, îi spuse Iată-mă, am citit scrisoarea Bine ai făcut că l-ai arestat pe omul acela Acum dăm toate amănuntele culese despre el și despre conspirație Despre conspirație încă nu știu nimic, domnule Toate hârtiile găsite asupra lui le-am strâns într-un singur pachet Le-am sigilat și vi le-am pus pe birou în ceea ce îl privește pe acuzat, după cum ați văzut din scrisoare, se numește Edmond Dantes. E secund pe bordul corabiei faraonul, care face negoți de bumbac cu Smirna și Alexandria și aparține casei Morel și fiul din Marsilia. Înainte de a lucra în marina comercială, a făcut parte din marina militară? Nu, domnule, e tânăr de tot. Câți ani are cel mult 1920 douăzeci de ani. În clipa aceea, cum Vilfor, mergând pe Grand Rue, ajunsese la colțul străzii de Concert, un om care părea că l-așteaptă opri. Omul acela era morel. Domnule de Vilfor!" striga armatorul, zărindu-l pe substitut. Mă bucur nespus că vă întâlnesc. Închipuiți-vă, s-a săvârșit greșeala cea mai ciudată și mai uimitoare." A fost arestat Edmond Dantes, secundul vasului meu." Știu, domnule," îi răspunse Vilfor, tocmai mă duc să iau interrogatoriul." Domnule," vorbi mai departe Morel, împins de prietenia ce i-o purtat tânărului marinar, dumneavoastră nu-l cunoașteți pe acuzat, dar eu îl cunosc bine. E omul cel mai blând, cel mai cinstit și, aproape ca aș cuteza să spun, Omul care știe cel mai bine ce să facă și ce nu din întreaga noastră marină comercială. Domnule de Vilfor, pun o vorbă bună pentru el cu toată sinceritatea și din toată inima. Vilfor, după cum s-a văzut, aparținea taberei nobile a orașului, pe câte vreme Morel, aparținea taberei populare. Primul era regalist înfocat, iar al doilea bănuit de bonapartism. De aceea îl privi cu dispreț pe Morel și îi spuse neprietenos: Știi foarte bine, domnule, că poți fi blând în viața personală, cinstit în treburile comerciale, a tot știutor în meseria ta și totodată cu desăvârșire vinovat când e vorba de politică. Așa că știi, domnule, și magistratul apăsa asupra ultimelor cuvinte ca și cum s-ar fi referit chiar la armator pe când privirea lui scrutătoare voia parcă să pătrundă până în fundul sufletului omului acestuia, care îndrăznise să intervine pentru un altul, deși ar fi trebuit să știe că are el însuși nevoie de îngăduință. Morel roșii căci nu se știa cu inima tocmai curată în ceea ce privește politica și apoi mărturisirea pe care i-o făcuse Dantez despre locul întâlnirii cu Marele Mareșal și despre cele câteva cuvinte ale împăratului, îl cam nelinișteau. Totuși, adăugă, pătruns de cea mai adâncă grijă. Vă rog, domnule de Vilfor, fiți drept așa cum trebuie să fiți, Bun cum ați fost întotdeauna, și redați repede pe bietul Dantez. Acest redați sună revoluționar la urechea substitutului de procuror regal. Dede, își spuse el în gând, redați Nu cumva Dante să stau fi făcând parte din vreo asociație de carbonar dacă protectorul lui vorbește fără să-și dea seama la plural? Comisarul mi se pare că mi-a spus că l-a arestat într-o cârciumă, în o vărășie numeroasă. Nu cumva complotau. Apoi răspunse cu glas tare. Poți fi pe deplin liniștit, domnule. Și n-ai apelat zadarnic la spiritul meu de dreptate dacă acuzatul e nevinovat. Dar dacă din potrivă e vinovat, nu uita că trăim timpuri grele, iar îngăduința ar fi o pildă cât se poate de rea. Voi fi deci silit să-mi fac datoria. Și spunând acestea, cum tocmai ajunsese la poarta casei sale, lipită de Palatul Justiției, el intră mândru după ce îl salută cu o politețe deosebit de rece pe nefericitul armator, care rămase ca pietrit. Anticamera gemea de jandarmi și de agenții ai poliției. În mijlocul lor, învăluit în priviri arzând de ură, Stătea în picioare, liniștit și nemișcat, arestatul Vilfor străbătu anticamera, îi aruncă o privire lui Dantes Și după ce o un teang de hârtii pe care i le înmână un agent, dispărut spunând Să fie adus arestatul Deși abia l privise, Wilfor putuse să-și facă o idee despre omul care urma să fie interogat Văzuse înțelepciunea pe fruntea lui înaltă și senină, curajul în ochii ațintiți țintiți și în sprâncenele încruntate, sinceritatea în buzele groase pe jumătate deschise, printre care se vedeau două rânduri de dinți albi ca fildeșul. Prima părere îi fusese favorabilă lui Dantes, dar Vilfor auzise de atâtea ori ca o pildă de adâncă înțelepciune politică, Faptul că trebuie să te ferești de prima pornire, chiar dacă e bună, încât își potrivi părerea după proverb, fără să ia în seamă deosebirea ce exista între aceste două cuvinte. Își înăbuși, deci, imboldurile bune ce îi nevăleau în inimă, ca să pornească de acolo asaltul asupra minții. Își luă în fața oglinzii, înfățișarea de zile mari și se așeză la birou, întunecat și amenințător. O clipă după el intră dantes. Tânărul era tot palid, dar calm și zâmbitor. Își salută judecătorul cu o politețe potolită, apoi căută din ochi un scaun ca și cum s-ar fi aflat în salonul armatorului Morel. Abia atunci întâlni privirea a lui Vilfor, privirea aceea oamenilor legii care nu vor să li se citească gândurile și ai căror ochi par niște sticle fără luciu. Privirea aceasta i-a amintit că se află dinaintea chipului mohorât al justiției. Cine ești și cum te cheamă?" întrebă Vilfor, răsfăind notele luate de la agent când intrase. Teancul de hârtii crescuse peste măsură de o oră încoace, căci relele iscodirilor se prind cu repeziciune de trupul bietului nefericit care poartă numele de arestat. Mă numesc Edmond Dantes, domnule," răspunse cu glas liniștit și răsunător tânărul. Sunt secund pe bordul navei Faraonul, care aparține domnilor Morel și fiul." Câți ani ai?" întrebă Vilfor. 19 ani," răspunse Dantes. Ce făceai când ai fost arestat?" Mă aflam la ospățul logodnei mele, domnule." Spuse Dantes cu glasul ușor mișcat de nepotrivirea dureroasă dintre clipele acelea fericite și ceremonia lugubră ce se desfășura acum, ca și de nepotrivirea dintre chipul strălucitor al lui Mercedes, scos în toată strălucirea lui prin contrast cu figura mohorâtă a lui Vilfor. Te aflai la ospățul de logodnă?" întrebă substitutul, tresărind fără voie. Da, domnule." Sunt pe cale să mă căsătoresc cu o fată pe care o iubesc de trei ani." Deși nepăsător, ca de obicei, Wilfor fu totuși izbit de coincidența aceasta, iar glasul emoționat al lui Dantes, lovit pe neașteptate în plină fericire, îi trezi o licărire de simpatie în inimă. Și el se logodea, și el era fericit iar fericirea i fusese tulburată ca să contribuie la distrugerea bucuriei unui om care, ca și el, era aproape de fericire. Asemănările acestea filozofice, gândi Wilford, vor avea mare efect când mă voi reîntoarce în salonul domnului de saint Meran. Și își pregăti dinainte în minte pe când Dante s aștepta să-i se pună noi întrebări, Cuvintele pline de antiteze cu ajutorul cărora oratorii șalcătuiesc frazele care să smulgă aplauze și care, uneori, tind să pară că ar fi într-adevăr o formă a oratoriei. Când micul său spici mental l sfârșit, Vilfort încântat de succesul ce l-aștepta și, reîntorcându-se spre Dantes, îi spuse, Continuă!" Ce să continui?" Să luminezi justiția N-aștept decât să-mi spună justiția asupra cărui lucru vrea să fie luminată Și voi spune tot ce știu Însă, adăugă Dantes zâmbind la rândul său Vă anunț dinainte că nu prea știu mare lucru Ai slujit în timpul domniei uzurpatorului? Tocmai era să fiu încorporat în marina militară când a căzut se spune că ai păreri politice ne la locul lor Glăsui Vilfor căruia nu i se suflase un cuvânt despre acestea Dar punea totuși întrebarea cu un ton de învinovățire Părerile mele politice, domnule? Vai, aproape că mi-e rușine, dar trebuie să vă marturisesc. N-am avut niciodată ceea ce s-ar putea numi o părere politică Abia am împlinit 19 ani Nu știu nimic nu mi-e hărăzit să joc niciun rol. Puținul care sunt și care voi fi, dacă mi se va da locul răvnit de mine, îl voi datora domnului Morel. De aceea toate părerile mele, și n-am să le spun păreri politice, ci personale, se mărginesc la aceste trei sentimente. Îl iubesc pe tata, îl respect pe domnul Morel și o ador pe Mercedes. Iată, domnule, tot ce pot spune justiției. Vă dați seama că nu sunt lucruri prea interesante pentru ea. Pe măsură ce Dantez vorbea, Vilfor îi privea chipul blând și cinstit totodată și simțea că îi revin în minte cuvintele lui René, care, fără să-l cunoască, îi ceruse să fie îngăduitor față de acuzat. Cu priceperea la crime și la criminal pe care substitutul o avea formată, Vedea nevinovăția țâșnind din fiecare vorba lui Dantes Și, într-adevăr, tânărul acesta, copilul acesta mai degrabă Simplu, firesc, vorbind cu acea căldura a inimii pe care nu o găsești niciodată când o cauți Plin de dragoste pentru toată lumea Fiindcă era fericit și fiindcă fericirea îi face bun chiar pe loși. Reușea să reverse aproape până și asupra judecătorului său Blânda bunătate care îi umplea inima Edmond, oricât de aspru și de neînduplecat se purta Vilfor față de el N-avea în gesturi și în glas decât mângâiere și bunătate pentru cel care îi lua interogatoriul Pe cinstea mea, gândi Vilfor, e un băiat încântător și nădăjduiesc că nu o să-mi fie prea greu să-i fiu pe plac lui Rene Îndeplinindu-i prima rugăminte făcută Răsplata o să-mi fie o strângere cordială de mână în fața lumii și un sărut înfocat când vom rămâne singuri Și cu gândul la o răsplată atât de plăcută, chipul lui Vilfor se însenină De aceea, când își lăsă gândurile și își îndreptă privirea spre Dantes Tânărul care îi urmărise toate schimbările feței, îi zâmbi la fel cum îi zâmbiseră și gândurile Domnule! Îl întrebă Vilfor Ai vreun un dușman? Eu să am dușmani? miră Dantes Din fericire sunt prea neînsemnat ca să mă urască cineva din pricina situației mele Cât despre firea mea, deși uneori sunt cam iute, m-am străduit întotdeauna să mi-o potolesc față de subaltern Am sub comandă vreo 10 sau 12 marinari Întrebați-i pe ei, domnule, și vă vor spune că mă iubesc și mă respectă, nu ca pe un tată, fiindcă sunt prea tânăr, dar ca pe un frate mai mare. Dacă n-ai dușmani, poate ai stârnit invidia cuiva. Ai să ajungi, capitan, la 19 ani și asta nu-i puțin lucru pentru cei deoseamă cu dumneata. Ai să te însori cu o femeie frumoasă care te iubește, și ăsta e un noroc rar întâlnit pentru toată lumea. Darurile acestea ale destinului i-au putut face pe unii să te invidieze. Da, aveți dreptate. Pe semne cunoașteți oamenii mai bine decât mine și s-ar putea să fie cum spuneți. Dar dacă și s-ar găsi printre prietenii mei, mi-ar place mai mult să nu-i știu, ca să nu fiu silit să-i urăsc. N-ai dreptate." E bine totdeauna și pe câte cu putință să vezi limpede în jurul tău. Și, ca să-ți spun drept, îmi par un tânăr atât de cum se cade încât am să las la o parte regulile obișnuite ale justiției, și am să te ajut să faci lumină, arătându-ți denunțul care te-a adus dinaintea mea. Iată acuzația. Recunoști scrisul. Și Vilfor, scoțând scrisoarea din buzunar, eu arătă lui Dantes. Dantes privi și citi. O umbră îi acoperi fruntea. Nu, domnule, nu cunosc scrisul," răspunse el. E prefăcut și totuși, după formă, pare destul de îngrijit. În orice caz, l-a așternut o mână pricepută. Sunt fericit că am avut a face cu dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, cel ce mă invidiază mi e cu adevărat dușman." Și din fulgerul care licări în ochii tânărului când rosti aceste cuvinte, Vilfor putu să-și dea seama câtă putere nestăvilită se ascundea sub înfățișarea lui blândă. Acum haide," îl îndemnă substitutul, răspundem deschis nu ca un arestat înaintea judecătorului, ci ca un om în fața altui om care îi poartă grija." Ce e adevărat în denunțul anonim?" Și Vilfor zvârli pe birou cu silă scrisoarea pe care Dante i a Totul și nimic, domnule. Iată adevărul pe cinstea mea de marinar, pe dragostea mea pentru Mercedes, pe viața tatălui meu." Vorbește," spuse cu glas tare Vilfor. Iar în gând, dacă Rene ar putea să mă vadă, cred că ar fi mulțumită de mine și că nu mi-ar mai spune tăietor de capete." Am să vă spun. Când am plecat din Neapole, capitanul Lecler s-a îmbolnăvit de febră cerebrală. Cum nu avea medic pe bord și cum el nu voia să ancorăm la niciun țărm, fiindcă se grăbea să ajungă în insula Elba, boala ei s-a înrăutățit într atâta încât în seara celei de-a treia zi, simțind că nu mai are mult de trăit, m-a chemat lângă el. Dragul meu, Dantes!" Mi-a spus capitanul: Jurăm pe cinstea ta că vei face ceea ce am să-ți cer. E un lucru deosebit de important. Îți jur, capitane, i-am răspuns eu. Atunci, ascultă. După moartea mea, comanda corăbiei îți revine dumitale, care mești secund. Ai să iei comanda, ai să te îndrepti spre insula Elba, ai să debarci la Portoferaiu, ai să întrebi de Marele Mareșal. Și ai să-i dai scrisoarea asta Poate că apoi ți se va da o altă scrisoare Și te vor însărcina cu vreo misiune Misiunea aceasta care m-a aștepta pe mine O vei îndeplini tu, Dantes Și toată cinstea îți va reveni ție Am să fac tot ce-mi cer, capitane Dar poate că nu e atât de ușor Pe cât crezi să pătrunzi până la marele mareșal Iată un inel care dacă îl trimiți Îți va înlătura toate piedicile," îmi răspunse capitanul. Și îmi dădu inelul." Era și timpul de altfel. După două ore și-a pierdut cunoștința, iar a doua zi a murit. Și ce-ai făcut atunci?" Ceea ce se cădea să fac, domnule, ceea ce ar fi făcut oricare altul în locul meu. Rugămintea unui om pe moarte e ceva sfânt." iar rugămințile unui superior sunt ordine ce trebuie duse la îndeplinire. M-am îndreptat, deci, spre insula Elba, unde am ajuns a doua zi. Am oprit tot echipajul pe bord și am coborât singur pe uscat. După cum mă așteptam, nu mi-a fost deloc ușor să pătrund până la marele mareșal, dar i-am trimis inelul care trebuia să-mi servească drept semn de recunoaștere și mi s-au deschis toate porțile Mareșalul m-a primit, m-a întrebat despre ultimele clipe ale nefericitului Lecler Și, după cum prevăzuse capitanul, mi-a dat o scrisoare însărcinându-mă să o duc personal la Paris I-am făgăduit să o duc pentru că astfel îndeplineam ultima dorință a capitanului când am ajuns la Marsilia, am pus repede la punct toate treburile de pe bord și am alergat să-mi împrățișez logodnica pe care am regăsit-o mai frumoasă și mai iubitoare ca oricând. Prin grija domnului Morel, am trecut peste toate greutățile cu biserica și, astfel, după cum vă spuneam, domnule, mă găseam la ospățul meu de logodnă. Cununia avea să aibă loc o oră mai târziu. Și mă gândeam să pornesc a doua zi spre Paris, când, din pricina denunțului acestuia, pe care văd că-l priviți cu aceeași silă ca și mine, am fost arestat. Da, da," murmură Vilfor, tot ce-mi spui pare adevărat și n-ai altă vină decât că n-ai fost chipzuit. Ba chiar și nechipzuința ți este îndreptățită de ordinele capitanului." predă scrisoarea primită pe insula Elba, dăm cuvântul că te vei prezenta de îndată ce vei fi chemat, și du-te înapoi la prietenii dumitale. Cu alte cuvinte, sunt liber, domnule! strigă Dantes în culmea bucuriei. Ești liber, numai că trebuie să-mi dai scrisoarea. Trebuie să fie dinaintea dumneavoastră, domnule, căci mi-a fost luată împreună cu celelalte hârtii. Și văd câteva dintre ele în pachetul acesta. Ia, stai puțin! Îl opri substitutul care tocmai își lua mânușile și pălăria. Ia, stai puțin! Cui îi e adresată scrisoarea? Domnului Noartie, Strada Cocheron, Paris. Trăsnetul, dacă ar fi căzut pe Vilfor și tonul ar fi izbit mai repede și mai pe peneașteptatei. Prăbușindu-se în fotoliu, el se ridica apoi doar atât cât să ajungă la pachetul cu hârtii găsite asupra lui Dantes și, răsfoindu-le grăbit, scoase la iveală scrisoarea fatală pe care o privi îngrozit. Domnul Noartier, strada Cocheron, numărul 13, Paris, șopti el, pălind din ce în ce mai mult. Da, domnule," răspunse Dantes mirat, îl cunoașteți?" Nu-l cunosc, se lepădă Vilfor. Un slujitor credincios al regelui nu-i cunoaște pe conspiratori. Așadar, e vorba de o conspirație? întrebă Dantes, care după ce se crezuse liber, se temea mai mult decât la început. În orice caz, domnule, după cum v-am spus, habar n-aveam de cuprinsul scrisorii pe care trebuia să o duc. Dar știi numele celui căruia trebuia dusă?" vorbi înăbușit Vilfor. Era nevoie să-l știu ca să nu o dau altcuiva." Și n-ai arătat nimănui scrisoarea?" întrebă Vilfor, citind și pălind pe măsură ce citea. Nimănui, domnule, pe cuvântul meu. Nu știe nimeni că-i duci domnului Noartie o scrisoare din insula Elba? Nimeni în afară de cel ce mi-a înmânat-o." Și atâta e totuși prea mult," șopti Vilfor. Substitutul se întuneca tot mai mult pe măsură ce se apropia de sfârșitul scrisorii. Buzele lui învinețite, mâinile tremurătoare, ochii aprinși îi arătau lui Dantes că nu-l așteaptă nimic bun. După ce termină de citit, Vilfor își lăsă fruntea în palme și rămase o clipă copleșit. Doamne, dar ce aveți?" întrebă Dantes sfios. Wilfor nu-i răspunse, dar după un timp își înălță fața palidă și răvășită și mai citi încă o dată scrisoarea. Spui că nu știi ce scrie în ea?" mai întrebă el. Pe onoarea mea vă repet, domnule, că habar n-am. Dar ce vi s-a întâmplat? Nu vă simțiți bine? Vreți să sun să chem pe cineva?" Stai pe loc," strigă Wilfor ridicându-se repede." Nu te mișca! Nu scoate o vorbă! Eu poruncesc aici, nu dumneata!" Voiam să vă ajut și atâta tot," răspunse Dantes jignit. N-am nevoie de nimic, o amețeală trecătoare. Vezi de dumneata, nu de mine, și răspundem. -mi. Dar degeaba așteptă Dantes interogatoriul care ar fi trebuit să urmeze după un asemenea ordin. Vilfor căzut din nou în fotoliu, își trecu mâna rece ca gheața peste fruntea brobonită de sudoare și începu să citească scrisoarea pentru a treia oară. Dacă știe ce cuprinde scrisoarea asta și dacă află vreodată că Noartie este lui Wilfor, atunci sunt pierdut, pierdut fără scăpare, gândi el. Și, din timp în timp, îl privea pe Edmond ca și cum privirile lui ar fi putut să nimicească bariera nevăzută care închide în inimă tainele pe care gura nu le rostește. Să lăsăm încolo îndoiala, strigă el pe neașteptate. Dar pentru numele lui Dumnezeu, domnule, strigă nefericitul tânăr, dacă vă mai îndoiți de mine, dacă mă bănuiți cumva, puneți-mi întrebări și sunt gata să vă răspund. Vilfor se căzni să se stăpânească și spuse cu un glas care voia să pară cât mai neșovăielnic. Din interogatoriu rezultă acuzațiile cele mai grele împotriva dumitale. De aceea mi este peste putință să-ți redau chiar acum libertatea, așa cum nădăjdui să-mi o fac la început. Înainte de a lua o asemenea măsură, trebuie să mă sfătuiesc cu judecătorul de instrucție. Până atunci... Cred că îți dai seama de felul cum m-am purtat față de dumneata." Desigur, domnule," rosti Dantes, și vă mulțumesc. Mi-ați fost mai mult prieten decât judecător."